Eltzeginza lantegi bat aipatzeko ziburukoa ordan gejan erretzat deskubritzea da Michael La Pu zuk euskarazko bisitak egitentuzu hemen euh, noiz sortu zen heltzeginza lantegi hori ziburune du. Milabatzen eta hemertzean etahirurogeita hamaz azpi urte e, bizi iraun ditu. Habiatuzen ziburuna, mila behatzen eta eme ere tzian uh, bikoote batek, af, lagun bikoote batek, eh, bera ziren Edgar Luka eta Louis Flutie, hauek ziren uh, elzegintza egileak eta atindalari uh, profesionalak. Hore, hauek ezagutu ziren uh, lehen geherra mondialan. Frantzesak madan, tipo baten emazte hori Siburun bizi zen, beraz zare bat zuen, egan ere garaian hogei mendegagen aseeran eltzegintza askifamatu azela, azela mik, horiek behitz lantzea eta inspiratzea gresiak aintzinaroko denborraldi dezberdinetaz. Egia da ere Siburun hogei gagen mendegagen aseeran turismo hanitz batzela, ab, eta bizikea beratsa zela eta luzirenak bakantzetara bigarren etxe bizitzetan eta abak, asierako uh, uh, lantegi izpena zen uh, zinez uh, inspiratzen ziren uh, gehesiak haintzinaroko uh, estilo horietatik eta zinez, ziren, zinez bilduma arte obgabatzu beraz basekiten uh, bezerozabat atsemanen zutela interesatua olako poteentzat eta aire importantea ziburun gara johtan uh, baziren buztina busti, uh, atsemaiten zen uh, tokiin Naturaletan mm. brazokoan, uh, ziburun edouluan beraz bazen hain uh, nagajzko uh, materia hori uh, olako potean zeramikazko uh, poten egiteko. Mm. Estilo aldetik badira initz ikusten ditugu hemen Euskal uh, Museoan, Ez tu iduri, hogei garen mende astapenekoak direneki duiz, zinez lehen agokoak, Gresia ipatzen zinuen, e Roma, antikoan? Hor ikusten duguna, dira aserako poteo hauek inspiratu dira lehen garaian ekanen dugu, mila behatzeun ta hogeita amajarte, inspiratu dira Gresiaz. Uh, Gresia ja antikitatea, garai dezberdinak, uh, orientalistak, geometrikoa, daitzen diren estiro dezberdinak, edo Gresia hain zinaruko gehiago demoradik klassiko hori. Beraz, ohtarik inspiratzen dira eta zinez menperatzen zuten arte hori segitu baitzituzten uh, formakuntza biziki akademiko batzu uh, izan greziar edo ejomako uh, arte hortan. Uh, beraz, ba ikusten duzu mesala pote hauek, formaren aletik uh, uh, grezia uh, grezia erudikatzen bote, badira, ebez delakoak, lezitak, lutroforak edo, edo anfora batzu, eh, garaian grezian erabiltzen zirenak uh, ara ekartzeko edo hor noski ziren uh, apainketarako eta balio handia zuten, eta ara dekinatuko dituzte pixka bat geziak antikitateko garai horiek, Eta gero aldatzera joanen da, e, Euskal gizarte ere aldatzen delako eta gizarte auroak, eta estiloaren aldetik ere segituko dute eskat, jendearen mugimendu guzi hori. Mm. Eta bala, jende aberratx, aberratxek zutu zen olakoak erosten, e, ziren manaketak, artistek egiten zitu zen, eta orten ziren zinez estilo hojentzat, eta emengo bai turismoa, hala turista beratxoien etxak uh, uh, apaintzen ditu zen, adri ezkajla Gerfeldek uh, eros ditu iru pote uh, olako, uh, interesatuaz zen zinez uh, asierako estilo horietaz. Eta hor prestatuak izan dira, hor badira alboste honbat uh, pote eta bon, eunekolaro e eta emez horretziada zen jendeenak uh, dira. eta Prestatu dituzte erakusketarako. Gero uste dut... Uh... Zagin, nunden, duztuki uh, turismo horri eta euskal uh, turismoak akartzen doen folklore horri ere egokitu dela ez, uh, eltzeetan. Bai, bai, bai, uh, uh, ikusten dira, bera zorg, uh, uh, Gizartzea aldatzen da, eta ara turismo aldatzen da ere, mahasasko egun ongi, ezagutzen dugun mahasasko turismo hori ere hasten da, eh, mila behatzeun eta hogeita bost, eh, han piskat hasten da, ara euskal estiloko heltzeak egiten dira. Beraz turismoa etortzen turistak etortzen dira, ez dira batera ere inaberatsak, eta bat nun eh, idealizatzen den eh, euskal egia, hainbati daslek, eh, tindularik edo aipatzen haipatzonte euskalegia ara, i, simboloekin ikonografia berezitu batekin eta garaiko eta garaiohtako turista hoiek nahi dute txeratek ari ara, obiektu bat edo emengoa baina ez irapreztere gresiak antikitaketeko eltze baten erosteko bizikikario zelako eta beraz hor eltze gileak asiko dira zinez egokitzen bezerotza behioni, baina norikusiko ira zine Euskari Dijia irudikatzen zuten uh, uh, ikonografia. Laborariak. Olxen, laborariak, behia, idia, yeah. be, potaren gibilean horik usten da emaztea uh, itujian, uh, uh, ura zu, hura hartzen, etxea, etxe famatua, laborari, etxe hori. Bada lana, bada laburantza, gero bada pilota, kirola, eta gainean ikusan zugeiago, dantza, eta... Beraz, bisitak e, probosatzen duzu, euskaraz? Bai, bat bi euskaraz e, haste guziz, beraz bat e, astezkenetan e, atxaleko lauetan, eta bestea, larun batetan, e, goizeko amajetan. Sa, ba mila euskar, jamaika?